Зала ресторану старовинна, стіни оббиті деревом із вирізьбленими пейзажами Чортополя, ратуша, аптека, пошта, банк, філармонія, під стелею велетенські люстри, виготовлені з дерева і мусянжу якимись майстрами-гуцулами, але тут, над танцюючими, вони пригашені, тут панує інтим, тут панують зальоти. «Марто, я відчуваю тебе всю. Ти плавна і тепла. Всі твої рухи саме такі, як я хочу. Це повна відповідність. Хоча це тільки танець, але як ти близько. Я ж не мартофляк, не можна так, дівчинко. Я тільки хотів допомогти вам, тобі й мартофлякові. Я врятував ситуацію, я супер». Я завжди приходжу у вирішальну мить. Не можна було віддавати тебе на поталу тій тварюці. Уявляю, що вичворяв би він тут із тобою. Ти ж така тепла і плавна. Аж у мене все разом шумить у голові. І ти, і музика, і горілка, і небезпека. Чорт забирай, варто жити». «Я згодився б тримати тебе на руках, княгине, пані, королево танцю, літаюча жінко, не муч мене зараз, бо я дурний, я можу вкрасти тебе, я велетень, я пружина, я некерований вулкан на святі воскресаючого хуя!» Орку, я така вдячна тобі», – прошепотіла Марта. «Нема за що». Я тільки й мріяв, як би щось таке встругнути, відповів Хома А ти пішла б танцювати з тим дебілом? Ще мить і пішла б Я почала боятися, що зараз він витворить щось жахливе і що треба все рятувати Ти злякалася його Дуже і Він такий страшний Він здається добряга, скажеш таке. А ще я боялася за мортофляка Бо якби пішла з тим чортом танцювати, він міг би теж. Що? Ну, щось натворити. Він кайфував би, Марто, як усі щирі мазохісти. Він просто велика дитина. Це правда. Він золотий хлопець. У тебе чудовий чоловік, Марто. Смієшся з мене? Ані трохи. Кажу цілком поважно. А ти гарно танцюєш? «Дякую. А в тебе гарні груди?» «Хома, ти ж не такий, насправді. Ти увесь час прагнеш виглядати циніком, зухом. Насправді ж ти не такий. Насправді всі ми не такі. Гриць, насправді, дуже довірливий і м'якосердий. Немирич, мовчазний і нерішучий. Твій мартофляк сміливий і відчайдушний. Знову колишся?» так. Дякую за танець, пані.